Lisboa. Quando vim de África, faltava-me a l o n g u r a o som e o silêncio, o espaço. Quando vim de África, faltava-me a distância, onde o olhar se perde e vai e vem e volta e passeia sem peias, receio ou embaraço. Tudo é diferente na Lisboa que adotei e me adotou. Diferente o céu, o cheiro, a cor do mar, Diferente o chão que piso, a chuva, a gente. Não há nas suas ruas o clarão das acácias a florir. Só pouco a pouco, lento, devagar, A fui de manso aprendendo a amar. Hoje sinto que a Lisboa que adotei e me adotou Tem mais a ver com o Cesário do que essa. Nela mergulha o rosto, como quem esconde a face que o sol esquenta, Entre os seios doces, maternais, Da ama que a sorrir nos acalenta.